السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبهنا السعيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم Sayyid al-Mursali Wa'ada alihi wa sahbihi ajma'i Amma ba'a Ayyuhan mu'minun Bittaqullah Uusik wa iyaya bittaqullah Taqad fadal muntakur Muslimin dan muslimat Bila mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala لدلم سبحة حديث عن واتلة بالأسقع رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله استفاة كنانا من ولد إسماعيل وَسْطَفَا قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَ وَسْطَفَا مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَشِب وَسْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَشِب Atau kama kal hadis sahih, riwayat Al-Bukhari Daripada Watilah bin Al-Astah, radiyallahu anhu ada dia aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata inna innallaha hastafa kinana min wali isma'il Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pilih suku kinana daripada anak isma'il dengar sebenar dengan Mahulid Nabi Kita tengok Susun galor Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Macam yang kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia daripada Keturunan Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam Nabi Ibrahim ni kata Tuh walih Tapi dalam hadis ni Dia tidak sebut Ibrahim, Tetapi dia sebut Ismail. Pasti kita tahu Nabi Ibrahim AS. Dia ada dua isteri. Dan dia ada dua anak. Satu isteri namanya Hajar. Anak Hajar. Ismail. Daripada susun galur ini. Dia main Arab. Dia main kesebutuhan Arab. Isteri Nabi Ibrahim yang seorang lagi Nama dia Sarah Anak Sarah Nabi Isha' Daripada keturunan Sebelah isteri dia Sarah Halim, Daripada keturunan Nabi Ishak ini Dia main bangun Israel Yahudi Kegelangkau kecewa dia disitu Itu sebab keturunan Bani Israel, dia tak boleh terima Nabi Muhammad jadi Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad pada cabang lain, daripada cabang Arab senangkan mereka daripada cabang Bani Israel. Tapi dua-dua ni, asyik-asyik adalah isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Okay. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia daripada pada cucu-cucu keturunan Nabi Ibrahim, tetapi daripada cabang Nabi Ismail Alaihissalam yang maaf dia nama Hajah. Maka Nabi sebut di dalam hadis ni kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah hasqafat kinana min wali Ismail. Daripada keturunan Nabi Ismail Allah Subhanahu Wa Taala pilih suku kinana ni orang yang umrah datang ke perzangi dia disebut benar-benar ni. Hmm. Wahtasqa Quraisy min Kinana daripada Kinanah tu pula ada pecahan dia pula dalam ramai-ramai dalam banyak-banyak pecahan itu ada Quraisy, Quraisy di sini. Hmm. Wahtasqa min Quraisy Bani Hashim tetapi orang itu pula pecah kepada beberapa kaum, beberapa suku-suku lah. Daripada banyak tu Allah pilih Bani Hashim. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqafani min Bani Hasyim. Tak pada selain Bani Hashim, Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita susun balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, Bani Hashim daripada pada Quraysh, Quraysh dari pada Kinana, Kinana dari Nabi Ismail, Nabi Ismail Alno, Nabi Ibrahim alaihimasallam. Maknanya, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah dah atur dah dia main daripada keturunan yang mulia-mulia begitu Quraish mulia Allah kalau kita lihat kita dah dan dulu bagaimana maksud dalam Quraish surah dia ada pecah dia pula di atas pecahan Quraish ini dia panggil humus humus haq, minti, humus game ini dia menda'wah dia paling mulia di kalangan Quraish maka bila Allah subhanahuwataala kaitakan untuk orang yang akhwal haji dia kena rukuk di Arafah. Khumus tak mau rukuk dia di Arafah. Depa nak rukuk di Aceh, Bukit di Musdalifah. Depa tak rukuk di Arafah. Balah apa? Begitu Arafah ni tetap bercampur, orang kenamaan dengan orang biasa. Depa kata depa orang kenamaan. depa tak mau bercampur dengan orang biasa. Maka Khumus dan pada kalangan Quraisy, depa kata kami nak na'ukuk di Murud maka dengan kata itu Nabi SAW alaihi wasallam sebut Nabi kata Allah, Nabi kata al-hajju -ha. Haji mesti ar -ha. mai 'arfa. -ha, tak mai 'arfa tidak sah haji. Oleh itu apabila nak pecah sorok buat khurus daripada kalangan Quraisy. Muslimin dan muslimat junjungan Rasulillah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعيمه فعنه شطر وسط شعير فما زال الرجل يأكل منه ومرأته وضيفهما حتى كان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللندن سكنه لا اكلتم منه ولا قمنا لكم او تفرط هل صحيح روايه البخاري ذلك بالجابير رضي الله عنه قد تجثى laki jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam karena nabi terma kan nabi jadi Nabi bukan sekadar untuk jadi pemimpin yang ada kemuliaan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia jadi nabi dia jadi tetapan untuk semua orang. Jadi pada hal nak belanja apa sahaja, sampai kepada hal nak hidup dalam dunia sampai kepada hal miskin susah pun canggih Nabi. Kerana itu kita jumpa dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tak wasangka dia. Ada Yahudi dituntut hutang kepada keluarga Nabi. Yahudi dituntut hutang daripada keluarga Nabi. Nabi bukan berhutang untuk belanja dia. Tapi Nabi berhutang untuk nak bagi hutang kepada orang lain. Orang susah, orang miskin, orang tak ada stress, orang tak ada makan, dia Nabi. Nabi pun tak ada apa juga. Nabi pun berhutang daripada orang untuk nak bagi dengan orang miskin ni. Yang selepas wafat Nabi, orang bin Khayyam daripada keluarga Nabi, pada Nabi letak nama dia, putu nak usang baiklah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, um al-bilin. Dia batak diri dia. karena nak beritah pada orang lain. Jadi, bila sambut Maulid Nabi, kita kena tahu yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia macam mana. Bukan sekadar kita ingat dia kita selawat saja kita disuruh banyak selawat ke dia tapi kita kena kenai dia bila kita kenai dia kita sayang kadah kita kenai dia kita tahu macam mana dia berkorban untuk kita kita sayang kadah kalau kita tahu nama dia saja Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdul kita tahu nama tua dia sayang dia dia tak pernah kalau dia tak pengorbanan dia kita sayang dekat dia kita takut mati bodoh dia maka nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang kita baca hadis Jabir dia katakan to am yaqum minta makan dekat nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqamahu shaqqal wasqi nabi pergi dekat dia setengah gampang lapar nabi dia kira apa dia pergi dia tahu Orang Nabi tak ada urmah orang. orang main jumpa isteri dia Isteri dia pun tak ada apa saja Mai satu perempuan Dukung anak diorang Abang kata tak makan lagi Aisyah itu fikir, apa yang aku boleh bagi? Di rumah aku pun tak ada apa. Nampak, korma. Bagi korma sepedi. Bagi, bagi. mak ni koyak, bagikan bagi mak seorang sebelah. Mak tak ada apa. Anak habis makan saya, dia bagi sebiji lagi. Tak ada apa di rumah dia. Bila Nabi balik, Aisyah kata, Ya Rasulullah. Aku minta maaf. Aku tak minta izin untuk nak bagi korma yang dua biji, Untuk kita dua muka kuasa ni. Aku dah bagi dekat satu perempuan. Yang maik dukung ke orang anak. Aku bagi ke dia dua-dua kali Nabi jawab balik apa? Dekat Aisyah Nabi kata Aisyah Nabi kata kalau kita tidak itu kelak sebelah tamar itu di syifqi tamar dekat sebelah tamar itu cukup untuk menjadi dinding kita daripada atin rata Allah subhanahu wa ta'ala betulah hadis dia menangkap macam itu nak cerita kenuhuran bukan tak Nabi bakal keluarga Nabi salallahu alaihi wa Maksud orang jumpa Nabi bagi kata tak ada makan. Saya tak makan, seluruh saya tak ada makan. Nabi tengok gandum ada setengah gandum, Nabi bagi setengah gandum dekat dia. Fa azaba ar-rajul bihi aqulu minhu wa imra'atuhu hatta qala Biar ni dia dapat setengah gantar Bawa balik pindah rumah Dia dah makan Dia makan Imrahah Isteri dia makan Zahir Kalau bertanggung maizya rumah Pun makan Makan bukan tarif Bukan dua hari Tak tahu berapa hari dia makan Tak habis-habis yang Nabi bagi ni Sehingga dia kata Hatta Kala Kala Maksudnya Dia suka Hari ni dia makan, bini dia makan, tak habis. Isu ada ketemu di rumah dia, dia makan. Bini dia makan, tetamu makan, tak habis. Isu lusa, dia makan, bini dia makan, tak habis. Hey, dia kata, tadi bagi Rasul al tak payah mana. Tapi apa? Hal tak habis-habis lagi. Dia pergi ambil, bagi, gandum, hati-hati-hati, dia suka. Bila dia suka, makan habis. Bila dia suka, dapat itu makan habis. Gantung-gantung. Bila habis, faham fa'ata nabi sallallahu alaihi wa dia berjumpa nabi sallallahu alaihi wa sallam dia kata kepada nabi dia kata laula lam laula thaqilhu la akaltu minhu wa la nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata kalau lah hadir tu tak suka gadun tu gadun tu tak hadir lagi ampun makan sampai di nabi Perkara yang kuat Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Allah S.W.T. Adik nak bagi dekat kita. Kata Nabi Muhammad S.A.W. Manusia istimewa yang dibekalkan dengan mukjizat yang berbagai-bagai pada dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik, R.A. Kata dia, "Kata Rasulullah S.A.W. Apa yang Nabi Muhammad S.A.W. وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد خدع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس ل أبي طلحة. حري في حوق السيف وهو يقول لم تراحوا لم تراحوا قال أنا وجدناه بحرة أو إنه لبحر قال أنا وكان فرسا يبط أو كما قال حديث صحيح رواية المخاري daripada Anas bin Mali radiyallahu anhu kata Anas yang 10 tahun jadi hadap Nabi Anas 10 tahun terhadap Nabi Hijrah mengarah main Madinah mak dia baru dia kecil baru pergi jumpa Nabi mak dia kata, Ya Rasulullah saya tak ada apa, apa saya nak bagi sesuatu dekat tuan Daripada tuan dulu di Makkah, saya dulu di Madinah, saya dulu dengar cerita pasir Tuhan ini saya. Saya memang ada ingat dan nak bagi apa, saya so, berkata Tuhan. Tapi saya tak ada apa. Saya ada anak ni aja, Anak ke sini. Anak ini. Ini anak saya. Dia buah hati saya. Saya bagi dia untuk jadi khadar Tuhan. Daripada hari Nabi hijau Madinah tu sampai hari Nabi wafat sepuluh tahun. Anak jadi khadar Nabi. Alas bin Malik radhiyallahu anhu dia cerita dalam hadis ini. 10 tahun aku jadi khadam Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan al-nas. Kon men aku dekat Nabi ni apa dia? Azzullah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsan al Manusia mak payo je lah, aku tak nak kata anak cerita elok dia sepuluh tahun dia jadi khadam Nabi tak jumpa dia satu pun tak jelas tak elok Nabi ini tak jumpa sepuluh tahun dia dia jadi khadam Nabi dia boleh kata dia? dia kata kana Rasulullah SAW ahsanan nasi dia manusia yang paling ahsan manusia yang paling elok yang paling jombis paling baik yang segala-gagala dia anak-anak Wakana ajuan orang. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pemuka. Ajuan. Tidak ada orang yang aku pernah temu, yang aku pernah jumpa yang lebih pemuka daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ketua kepada satu suku kaum mana pernah jumpa Nabi? Nak minta dekat Nabi Perkelangan tentang Islam Dia belum masuk Islam Dia mai Dia nak duduk depan Nabi Dia nak dekat Nabi cerita Baca Islam Nabi cerita dekat dia Islam ni macam ni Islam macam ni Islam macam ni Islam macam ni Habis Nabi cerita dekat dia Dia nampak aku nak balik Cuma untuk menentang orang tuan kaum saya Orang miskin semua Nabi tengok macam tu Bangkit pi Ada satu, satu lengkos Bainan jamal lain Dalam sahih Bukhari ada Dalam sahih Muslim ada Mana ataupun kambin ni Dua ada Bainan jamal lain Dia antara dua mungkin Kambin penuh Nabi pergi di lemah tu Nabi kata dengan dia Semua ni Aku beri lega Angzat Allah Kambin tu Kambinnya orang lain Hadiat dengan Nabi May kata orang, seronok, seronok Tak terima kasih dekat Nabi ni macam mana Bagi kaki ni, May 4 Seronok May bagi 10, May 4 Nabi panggil datang, bela, jaga, ini, satu waktu turun belah Turun jaga kaki ni, satu lembah Di antara dua bukit Tiba-tiba May satu ketua kepada suku kaum meminta minta tentang Islam Lepas Nabi terang, semua dia nak balik Dia nak minta untuk pemetahuan Tuhan Kaum saya miskin, dia takut Nabi dengar doktor Wei bangkit di dekat lembah tu Nabi kita semua kambing ni untuk anak dan taulah Terkejut dia Hak boleh, orang balik, orang balik Hak tinggal-tinggal dulu Balik di syarikat dekat kawla dia, dia kata aslimu Dia kata masuk Islam dah hampur semua masuk Islam dah hampur semua Bagi apa? Bagi Muhammad adalah satu manusia Yang tahu dia pergi sedekah Dia tak takut miskin First time jumpa Nabi Macam itu dia rasa dengan Nabi Sebab Al-Fatihah Dia balik bila tak tahu dia Sampailah masalah Islam dan al semua Percaya apa? Perni Muhammad ni Satu orang yang apabila dia bagi setengah Bila dia bagi bantuan Dia seolah-olah tak takut miskin. Maka Anas bin Malik dia kata apa? Dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa kana dia satu orang yang paling pemurah. Tidak ada orang yang aku pernah jumpa pemurah macam benda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas wa kana asyja'an nas. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berani. Berani Nabi, berani bertempat. Untuk Islam, Nabi tak bercakap dah. Ada catatan 10 tahun tak punya di alam dia. adalah orang yang paling asyik paling berani. Dan dia cerita dia angkara keberanian Nabi. Dia kata walakat fadi ahlul madinah azat layla. Satu malam dia kata aku nak cerita dengan apa berlaku pada satu malam. Semua orang di rumah mati-mati di Madinah. Semua orang duduk di rumah mati malam. Tiba-tiba kita mendengar satu bunyi tak tahu bunyi apa pun kata bunyi macam tu. Mati-mati orang duduk di rumah. Semua orang bakat bangkit keluar daripada rumah bakat tiga orang bunyi itu atau apa? Juru dalam rumah bunyi pun ketahui-ketahui-ketahui pakat kanker. Keluar daripada rumah. Cari arah. Bagaimana bunyi? Semua pakat pergi ke seorang tu. Fata laktahum kasurda sarrahu alaihi wasalam raji'an. Ketika semua orang pakat Nabi cari. Nak tahu bunyi apa. Tengok-tengok Nabi dah tu balik dah. Daripada arah bunyi Nabi tu patah balik dah. Waqad sara'ahum ila sawl. Sesungguhnya Nabi awet-awet dah sampai ke tempat dia. Nak Allah kata berani. Nak Allah kata berani tu. Kalau dah, dah. Pengikut bila tu, dia nak lah, kari lah. Mati 25 orang lah, bahu lah dia. Jawab tu bukanlah patut nak pecah lagi. Nabi SAW pun kata, Orang kalau berkat Nabi, Nabi dah sampai dan dah pernah balik. Nabi, Tuhullah ada di sampai. Wahyu, Allah Farid li Abi Nabi tu balik tu, tuh kuda kepunyaan Abu Talha. Nabi tu balik tu, Nabi tu kuda kepunyaan Abu Talha. Orang kaya, orang oh, kaya Madinah. Betul tuan di Madinah hari ini tengok di Madinah hari ini Keduduk sebelah Falkan Obray Sebelah Falkan Hilton Madinah Sebelah apa nama Kalau dia belakang-belakang Dia belakang-belakang Keduduk <tentu tentu> berjalan daripada arah Falkan Hilton Madinah ni Nak pergi ke Masjid Madinah tu, keduduk ada di teks satu kawasan Dulunya kebun kurma Kepunyaan Abu Telah Dia adalah pemilik Kebun kurma yang buah Kurma paling sedap di Madinah Abu Talha Bidruha Nama kebun korma dia eh. Sampai macam disebutkan Semua penduduk Madinah Ni yang kata Nabi SAW Pinjam kuda kepunyaan Abu Talha Terus naik kuda Melungu dia Dia tak marah Apa-apa benda buku jadi Dan umat dia, sahabat dia kenal Dia pergi dulu Ni yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata anak mereka dapat ada golul di angkush itu. Nabi balik dalam kata naik kuda, kepunyaan Abu Talha dan di belakang Nabi terkurus sebilah pedang. Uh dia bawa bunyi bunyi tu Pertama nabi oh hati belakang naik hati kuda aku aku pinjam saya pernahkah happy tengok tak ada apa yang jadi dia baca lagi. Orang memang bunyi. Nabi sallallahu alaihi wasalam yang diceritakan oleh anak pada zaman selama 10 tahun dia kata Nabi ni cekok qalini wa huwa yaqul kami Nabi kata lam turau Nabi kata bilah bila kalau terjemahan dalam bahasa mudah dapat lam maksudnya tak ada apa-apa Nabi kata bilah jangan jangan panik Nothing happened. Nabi kata, tak apa. Aku dah di-check dah, tak ada apa yang jadi. Aku duduk balik. Lam suramu. Lam suramu. Apa kau tak buat kelam tabung? Kusah duduk balik. Relax. Nabi kata. Qala. Wajadnahuhu bahram. Au innahu la zahrun. Kamila pasti lihat kata Anas bin Malik. Kami nampaknya dia, dia balik dengan kuda dia, nampak keadaan dia pun tenang. Tak ada apa yang pernah takut. Kala kata Anas, farasan, Dan dia naik kuda balik tu pun, Hal keadaannya pelan-pelan. Tak pernah takut apa. Itu Nabi SAW yang diceritakan di dalam banyak hadis tentang dia ni. Satu orang yang begitu sekali hebat dia jadi lalu sebuah hadis lain riwayah daripada simak bin har bin radhiyallahu anhu katanya qultu li jabir bin samura antal turja li suratul lillah tujalisu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam jabir na'am katiran كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تقض عن الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأمرون في أمر جاهلية فيضحكون ويترسم صلى الله عليه وسلم أو كما قال هذه الصحيح رواية المخالي ده بلت إيمانك بالحرق Rabbi Allahu akbar. Orang Arab dulu-dulu pemb oh. nama lu kedo. Di yang dekat cerita Sirina Ali. Ali bin Abi Talib meri kata kepada Nabi, bin Fatima dapat anak lelaki. Bila dapat anak lelaki Nabi, seronoklah cucu pertama dia dapat. Nabi mai dia boko Ali. Nabi tanya anak lelaki kita um, dia kata laki-laki wala. Oh, Nabi senang. Anak wala apa? Hal, dia kata HAW HAW ni maksudnya apa? Allah ni Mereka tu yang kata sahabat-sahabat Nabi ni, Nabi Tanyaga di cucu orang yang pertama Nabi Hanna'u dan Mabba hal, Nabi kata, oh ni pegang, oh Nabi kata, jangan Nabi kata, bubur HATAT HATAT maknanya sahaja Walai mereka pula anak nombor dua, Ali ni. Laki-laki juga. Nabi dia rumah dia. Anak juga. Ni, laki-laki tak perempuan. Ali laki-laki. Nama apa? Harp lagi sekali. Nabi kata, Pak Khursaid. Nabi kata, Walakin Khursaid. Nabi kata, apa khusyid? Dada-dada, korang-korang ni. Lihat. Lalu, kebiayaan orang Arab. Dia nak bagi anak, ada turun ni. tu dia buku nama. Dada dia buku nama. Handika. Ya, itu tu semua orang ini Al-Dika, semua mana? lain Ini hal itu Baik, ini cerita dia Cerita dia apa? Jabir Simak bin Har Dia kata, aku bercakap kepada Jabir bin Samur Simak Dia kata, aku bercakap dengan satu sahabat Yang bernama Jabir bin Samur Aku tanya dia Aku lupa Tujahi surah surat Allah s.a.w.t Simak ini dia tadi hari. Tak dan jumpa Nabi. Bila dia jumpa dengan sahabat Nabi, dia tanya kepada sahabat yang benar-benar asli, "Sung, dia kata, "Hang pernah dak duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak dan jumpa Nabi. Hang dah, benar yang dah diqali, pernah dak sekali duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah dak? Kalau Jabir, na'am, kathiran Jabir bin Samurah Ayah dia kata, ben Nura saya biasa duduk dengan Nabi Kathiran, bukan Nuri sekali Banyak kali, dia kata Aku boleh duduk sama dengan Nabi ni Banyak kali Kata dia Kana la yakumu min musalah Al-Nazi yusadi Fihi Hatta tatulu al-shams Kata Jabir bin Samurah yang aku boleh cerita kepada ye kata Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak dapat perdua duduk lama dengan dia ni di antaranya masa bila? Lepas kemain subuh. Sahabat-sahaban boleh spend, boleh bagi pagi, lebih masa duduk dengan Nabi ini terutamanya bila lepas kemain subuh setiap Pasti menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lepas sembahyang subuh la yaqumu min solatahu allazi yusalli fihi subh hatta taqulu al-syams lepas sembahyang subuh sampailah terbit matahari Nabi akan duduk di tempat solatnya adapun jamaah just duduk Nabi duduk Duduk tu sahabat boleh tumpang, boleh duduk tepi Nabi, boleh urut belakang Nabi, macam mana orang belakang tu urut belakang tu urut ni ali, tu. Saya tengok dalam Youtube, tengah boleh balik tengok. Sehari dalam kehidupan, curut ni Adi serandak. Aku tu ada 19 tahun, jadi Menteri besar, nak berjual ni. Eh? Tak boleh. tu yang Kuliah semua dia jadat, kuliah Mesir dia jadat. Jadi imam subuh dia tiap-tiap waktu masjid dekat rumah dia. Lepas angkat Quran tak pernah mis. 16 tahun dia masuk tu dia. Tak Buqor. Pak Oh Buqor. Sedang dia jadi kuliah ulai pula. <laughs> Kita bila tengok benar macam ni, oh contoh pun contoh. <tuh> Dalam zaman sopah hari ini ada. Ada pemimpin macam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kuat benar. Nabi betul bukan mentari pesak. Nabi. Oh, oh, oh. mentari pesak berisi syarat. Nabi. Dia nabi kepada umat akhir zaman. Nabi sama Allah Alaihi Wasallam tu lepas semayu suruh kata Jabir bin samurah. Nabi akan dulu. Dalam hadis lain kata Nabi akan duduk Kurfusah Dia ada dua Satu dia panggil Kurfusah Qafra Faksa Ali Amla Kurfusah Satu lagi dia panggil Mustadi. Duduk Muftadi Duduk Angkat duduk Bagi menjadi Perlu <laughs> Bagi duduk Kalau hari ini Tak-Bagi duduk Kena tak Oh, Bapaknya duduk tu Sunnah Nabi Sunnah Nabi Nabi SAW lepas semayah sumur dia duduk, dia berdiri lutut dia, dia peluk lutut dia. Kalau di Muqtab, Nabi SAW, Nabi Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi Sehingga riwayat di dalam sahih muslim kata Allah, sahabat kata aku tidak penuh tengok Nabi SAW. Macam mana Nabi duduk muqtabi ketika lepas semayah itu. Muslimin dan Muslimah yang dia berat masalah. Hmm, dia kita. Nabi deperta tadi. Nabi sallallahu alaihi wa salam telah bin Samurah. Bila lepas semayang subuh, Nabi akan spend masa duduk saja. Apa dengan sahabat-sahabat ni? Duduk tunggu sampai terbit matahari. Maka itulah kata Jabir bin Samurah, sahabat ada ada di si keliling ni, wa kanu yatahadathun. Maka disebutlah sahabat ada di si tepi ni. Sinibatkan umat asman yang Allah mandi awam. Semua aduh ada kelilingi. Macam tu lah lepas sebangkalan zaman lepas. Kata dia, fi bi amal jahiliyah, fiytaqul. Kata kata sebang lepas ni dah tak ada punya sebang ni. Sambil bercerita balik cerita hal lepas pada zaman jahiliyah dulu, fiytaqul. Dan mereka bilang sama-sama mereka Cerita bodoh mereka zaman Apa nak lah bodohnya lah aku pada zaman itu Apalah aku wadoha menjari Ya Allah ku bikin buat macam ni Macam ni, macam ni Faya Allahakun Alhamdulillah Bila bilang cerita itu bin Samurah Waya kata sama salallahu alaihi wasalam Sedangkan Nabi Sallallahu alaihi wasalam Hanya tersenyum sahaja Nabi bagi satu taim istimewa dengan sahabat-sahabat lepas -sahabat yang subuh Nabi duduk Nabi bericah depan-depan sama mereka Nabi dia tak join sekali cerita satu Dia depannya dia senyum Kata dia, dia bin Samura Nabi sallallahu alaihi wasallam ta tersenyum banyak Nabi Dan berhadis-hadis yang kita baca tu kita dapat kesimpulan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia manusia biasa kalau dia malaikat kita boleh kata kita kereta apa dia malaikat kita manusia Nabi manusia serupa kita Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia serupa kita cuma dia nabi dia rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahabat dia berkawan dia bersembang dia bermusyarakah yang kata Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia ada kawan, dia bersembang, dia berbual Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia satu orang yang berguru dengan orang Kita tak boleh berbuat apa lagi selepas Nabi. Nabi Nabi kita tak boleh berbuat apa Nabi Kita kena ikut Nabi. Nabi pun macam apa? Nabi berkawan, Nabi berusaha. Kita pernah buat macam tu. Kita kena jadi orang yang disenangi. Boleh orang apa kita, kita pernah jadi dekutuk Kawan-kawan kita Jiran tetangka kita Kenalan kita Senang dengan kita Seperti mana Sahabat-sahabat Senang kepada Nabi S.A.W Senang dengan Nabi Nabi tak ada mereka, mereka rindu dekat Nabi Nabi ada Tenang mereka Nabi bagi perlu dekat lesa, mereka Mereka akan senang Nabi ada sekali Mereka gelap Nabi senyum ini Nabi, tabligh Alaihi Wasalam. Tapi dalam hal ibadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam wa sendirian Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam dalam hal ibadah, Nabi sendirian saja. Nabi beriktaimadululoh, Nabi bermunajat, Nabi berdoa, Nabi berzikir, Nabi baca Quran. Ketika nabi salah tauqoah di war wa salam, daripada dia tak tapuk main-main. Maka pengajaran yang kita nak ambil apa dia tentang kita perlu nak ada satu tang, kenal ada satu masa untuk membayar sunnah, kenal. Kalau kalau macam mana pun kita ni, bangkit mageris, bangkit risau, jangan dakwa. Sunnah dikit masalah. Kalau sekejap mana pun kita ni Maksudnya Aisyah tak pergi Buat sebelum balik Buat Kalau kita jadi abang kuat Tak puas Balik je rumah Buat je rumah Tapi kalau kita jadi abang kuat Buat di sini Tak apa Saya tak pergi Terusulah tak puas Buat di sini <tik> Kita tak Kita kena cakap Capa kita Kan Tak boleh Bagi rumah ni kita tak boleh lah Nak buat ibadah Ada rumah ni Tak tahu bagi apa Atau Tak boleh Kita dia boleh tak boleh dia kalau nak bagi pun sedih eh. Bukan pandai nak duduk orang oranglah tapi jenis dia ada satu orang. Dia ada satu injection bagi dia halil. Hasbihi jal bayrul marud ya Allah wahai. Dia boleh buat tapi kalau dia sembang yang nak di rumah tak ada dia. Pasal apa dia di rumah dia mesti dia tak payah. Betul kau. Bila di sini bila di surau. itu kekuatan doa. Maka memanfaatkan tempat yang dia ada kekuatan dia. Hmm. baca Quran kenal tak, kena. kena tak saya pesan kat diri saya saya pesan kat Tuhan kok mana pun dalam 24 siang sehari bagilah 5 minit baca Quran bagi tu tak 5 menit cukup takkan Tuhan bagi dekat kita 24 jam kita tak boleh bagi 5 minit untuk baca Quran apa kita nak jawab sepat Tuhan itu apa kita nak jawab sepat Tuhan itu tapi 24 jam habis, kita tak baca Quran Seminggu habis, kita tak baca Quran Sembulan habis, kita tak baca Quran Apa? Perkataan apa kita nak ucap kepada Tuhan itu Kalau kita tak buat benda-benda macam ini nah, Jadi pengajaran yang paling besar kepada dia Kita pun kena ada satu peruntukan masa Untuk ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan di perlima itu kita memanfaatkan terus menerus, Kita menggunakan terus Nur Ihsan jilid empat. Muka surah seratus empat puluh Muka, muka surah seratus empat tengah-tengah tu -tengah kita sampai ayat empat puluh enam. "A'uzu billahi mina shaytana wa liman khaqan qama jannatan." Dan bagi mereka yang takut akan Tuhannya itu dapat dua syurga. Okay. Kita masih lagi dalam tafsir surah al-Rahman ayat 46 Allah kata: "Wahdi man kafah makhama rabbihi jannatay". Dan bagi orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan jadi dekat dia dua syurga. Hmm. Yang ini. Bagi orang yang tinggalkan maksyat kerana takut kepada khisar dan takut kepada azab Allah, ketika berdiri di depan Allah pada hari kiamat, Allah janji kepada mereka itu. Masya Allah. Kepada siapa-siapa yang takut. Bila dia dengar cerita tentang maksyat, dia seorang orang. Dia ada takut. Dan tidak Ini untuk tes iman kita sebenarnya. Orang yang beriman, bila dia dengar benda-benda macam ini, dia berdiri bulan umur. Dia dengar ayat Quran, cerita tentang dahsyatnya azab Allah, dia berasa sering. Dia ada konteks iman dalam hati dia. Bila dia dengar cerita tentang mahsyat, baca hadis lagi cerita tentang mahsyat dan kegerunan mahsyat, dia berasa sering Dia ada takut kepada Allah. Bila dia dengar hadis hadis yang menceritakan tentang azab kubur macam mana dalam kubur Allah keluar dalam kubur Allah sempit dalam kubur Allah tafang dalam kubur Allah rabbillah dalam kubur Allah harta dalam kubur ni ulah dia dengar hadis-hadis macam ni dia rasa seram dia ada iman kepada Allah subhanahu wa kalau kita tak ada rasa al-jinn kita kena mujahadah lebih lagi. Kalau kita ni. Kalau kita ni. Jadi kita tak Dengan orang cerita terutam. Pasir. Dasyatnya azab Allah. Sampai Nabi SAW. Tak doa kepada Allah. Daripada terkena fitnah Allah. Nabi pun takut. Minta doa kepada Allah. Minta Allah selamatkan dia daripada fitnah Allah. Jadi kita tak peduli. Dengar hal ni. Kenapa dengan macam Tak apa, -apa. Kami tinggal dengan kita. Kita kena mujahad. Quran kena baca banyak lagi. Semayang malam kena buat. Kalau tak buat lagi, kalau tu buat satu dua, buat bagi lebih sedikit lagi. Kena beri banyak perasaan. Itu. Perasaan takut kepada Allah. Allah juga nak beri banyak. Baca apa? Baca ayat kita baca. Tuhan kata: Waliman khaza maka marabi jangan kan. Bagi orang yang ada takut kepada Tuhan dia. Allah janji dekat dia dua syurga. Kalau tak ada takut, maka tidak ada janji ini. Apa dia? Dia kata satu kerana takutnya. Kerana takutnya tu Allah janji dekat dia satu syurga dan satu lagi kerana amalnya. Bila dia takut, dia buat amalan. Amal dia tu satu lagi syurga Allah janji dekat dia. Dalam tafsir, dia bagi berubah ke pandangan. Pandangan yang kedua, dia kata yang masuk ke jandatan, maksudnya syurga, syurga yang Allah bagi kat dia ini, dia dua, satu, dunia. Satu syurga, akhirat, satu syurga. Syurga dunia itu apa dia? Allah bagi dekat dia tenang. Orang yang kuat ribadat, orang yang takut kepada Allah, dunia dia tenang. Dia tak takut Tenang satu benda yang tak boleh terang Ketenangan Satu yang dia rasa Dia tak sabut Dia tak sabut dengan mudah Dia tak sabut dengan musuh Dia tak Dia tak sabut Allah bagi dia jadis jiwa yang mengurkena inna Allah bagi dia jadis jiwa yang tenang-tenang Allah bagi dekat dia keluarga Yang memberi ketenangan Allah bagi dekat dia kerja Yang memberi ketenangan Allah bagi segala-galanya dekat dia Yang membantu tenang eh? Tengok tahu tak dalam dunia hari ini Di antara krisis besar Yang dihadapi oleh manusia krisis apa? Jiwa tak tenang Itu yang dibina kolam pulak sekolah Duk buli kawan Pada apa jadi krisis? Jiwa tak tenang Tu yang lu keluar dalam TV tengok, orang gaji Indonesia, people talk dia sampai terselai, sampai terhadap tuit, jahitam apa tu. Lepas kenapa jadi macam tu? Tak kenal. Majikan jiwa tak tenang. Dia buat naik dekat orang kerja dia, orang kerja dia pun jiwa tak tenang. balai balai terkata. Dunia hari ini dipenuhi dengan orang yang jiwa tak tenang lahiriahnya bahirnya, nampak main maya macam tenang. tak tenang. Main maya fikiran tu ada di rumah Main maya hati tu ada tempat saja Main maya oh tak tenang. ada bini satu bini kahang murtu ahli kahang murtu pun tak tenang. bini kahang murti kahang murti kahang murti kahang murti kahang murti kahang murti kahang murti kahang murti kahang murti kahang murti kahang jadi bukan, dia tidak bukan, dia bukan, bukan manusia satu. Saya tak tenang saya tak bahagia. Dengan manusia satu tak bahagia kita tanya dia, kata dah tiga tiga, tiga, tiga, tiga tak bahagia. <SILENCIO> kita kata apa? Bukan bukan berarti tiga orang, pasti ham. Pasti ham, bukan berarti tiga orang tu. Pasti ham saya punya masalah sambil menikah sebab seksimus 4 pun saya tak tenang saya punya masalah jadi Ustaz yang tak mencari saya dia berada kalau kalau tak tenang dia mau tenang tak tenang nak buat macam mana ada anak bagi anak mengaji sampai tinggi-tinggi abeh bachelor, abeh master, abeh master tu buat PhD, anak balik main dengan doktor, dapat associate professor, dapat full professor, tak pernah di satu waktu dia boleh bercayang dengan orang harap kata saya Alhamdulillah lah Anak tak ramai tiga orang saja ha, Selalu dia ada full professor Dekat universiti sekian-sekian Ada dua orang dengan United Nation, Bangsa-bangsa bersatu Hari itu dia pahamkan pergi Bangkok Lepas lah bawa pergi New York Anak-anak cerita dekat orang Dia bohong saja Dia bagi rumah nak tidur tangan dua cek Sakit kepala Dia fikir seperti anak orang saja Sakit kepala Tak tengah dia dengan bini dia, saya banggakan juga, tadi saya banggakan dengan lain, saya dengan bini dia, tadi. Saya akan tahu ada Allah bagi kita, kita hanya macam ni dia Menghaji tinggi-tinggi sampai ada profesor, pernah kalipun kita tanya Abang Bunda Itu yang sebenar, atas cerita sepapap orang tadi Eh, dia kata, ni, pergi ke ajar bangsa-bangsa bersatu, keluarga satu ni, ikut apa ni bersatu Dia tak macam tu itu hak jujur hak jujur main daripada hati dia sembang dengan bini dia macam tu kesimpulan dia apa? tak kenal tak kenal dia tengok dia lah di luar rumah anak tak dapat dia ceku lima orang mana lima orang ceku tapi duduk balik rumah maka keluar nak balik risadang cum tangan depan nasa dia dia duduk tengok bayang so, mata meleleh dia teringat profesor, dia teringat United Nations dia teringat semua kan dia pakai dia kata Tengok, jadi tengok, tapi tengok macam mana. Dia nampak kebahagiaan orang. Dia tak dapat bahagia Allah. Hmm. Maka syurga yang Allah nak bagi kepada orang yang takut Allah ni apa dia? Yang pertama, dia kata syurga dunia. Syurga dunia ni apa dia? Ni, acah dunia. Allah bagi ketenangan ni. Ini syurga dunia. Dan lagi tu dia kata syurga di akhirat di suri. Syurga hakiki. Duk tumbuh. Kunci dia beri, kunci dia takut Allah. Dia kerja apa pun, kalau orang main atau dorit taklek-taklek dengan saya minta mana? Saya kalau saya perlu tolong, kalau saya perlu tolong tuan, saya tolong tuan tapi lebih dari tuan. Dia kerja apa tu? Gaji tak bersamaan dengan emel kalau orang dorit itu cantik lah tapi dia kata apa? Dia kata saya, saya nak tolong tuan. Saya nak turun perasaan apa yang perlu bagi duit macam ini kata. Apa ini kata-kata saya bukan nak rasuah. Saya tertutup bukan orang yang nak bagi rasuah kepada Allah. Saya tertutup orang, orang yang baik. Tapi Tuan saya tak mahu guna Dia bertahap tu tu sah. Jiwa di sana. Jiwa di sana. Dia tak, dia tak, tak jadi kelakabur dengan ujian-ujian bertaharan macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah seketahu Allah sebut macam tu orang yang takut kepada Allah Allah nak pergi dekat dia syurga Allah kata bi ay anabi rabbikuma Allah kata nikmat Tuhan yang macam mana lagi yang hamba nak dinaik yang hamba nak nak idad, yang hamba nak dusta Tuhan kita lah, tu ya tu dia ya, Tuhan kita lah, kita apa dia takut kepada ya. Apa boleh bagi yang ni? Apa boleh bagi takpun apa dekat aku? Tuhan kata, aku bagi dekat engkau benar ni? Aku bagi jannatan. Aku bukan bagi satu syurga. Aku bagi dua syurga. Aku minta, aku saja. Ya. Apa dia takpun ke aku? Yang tahu dia. Manusia tak boleh beri lagi, Tuhan. Manusia tak takpun Allah. Subhanahu wa'ala. Nah, Muslimin dan Muslimin Muhammad Muhammad. Jawa sikidat. Perban Allah. Zawu'ahza'abna'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na' yang mempunyai kedua syurga itu beberapa kohon kayu yang melengkapi atasnya daun dan bunga dan batang dan sebagainya. Kerana mana syurga itu ialah kebun, taman pokok yang ada rumah rumah maligai dengan bidadari dan wendan yang ini budak perempuan dan budak lelaki yang menjadi khadam kepada ahli syurga. Itu dia. Amu tak tahu? Allah kata yang kata, kata syurga itu apa dia? Syurga nama jannah itu sendiri mabahum asyik kau. Jadi yang dikatakan syurga, yang dikatakan, syurga, yang dikatakan jannah itu apa dia? Di dalam syurga ini ada pokok-pokok, ada buah-buah, dan ada bidadari dan ada wildan. Bidadari huru alai puan, wildan laki-laki. Yang dua-dua ni kerja dia apa dia? Nak serve kita. Nak khidmat dekat kita. bidadari my offer dia nak jadi isteri kita. yang Dia wirdan hak lelaki-lelaki ini my offer dekat kita nak jadi hamba kita. Contohnya boleh amak kalau kita ni hidup dalam dunia ni ada adab. Oh. Pihak kita dia, dia buka pintu tu. Pintu kita buka, bukan buka. Tu jangan nak berpuas tu. Dia tak duduk Dia tutup pintu Untuk hidung je lah Rasa Kata dia bos Dia tak lupa Memang aku ni Kau pun aku bos Bagi, apa? bagi kalau tak bos Aku tak buat macam ni Pindah duduk dekat bertarik bangku Rungu kata Dia baru kenyul kita duduk dekat bertarik bangku Bagi Rungu ah, kata duduk ah. eh Saya tak lapis terama Di satu kamp tentera Oh saya tengok yang kata pemerintah camp pangkat brigida jeneral dia pun terus satu pergi. Abis cara moks mokin makan, makan pun dah ada bawah ada satu pentak sulang nektin situ semak makan bos bos. Saya drama, saya pun bos daru, saya raih. Tengok ni yang kata brigida jeneral dalam camp dia pergi nak dia dengan samping pun ikat macam piramli dengan saya kan Dia sampai bangku bagi lapangan dia berdiri je suruh balik bangku bagi kena tu, dia dia berdiri saya berdiri bila aku nak pergi jadi berdiri kan syok besar kan dia duduk elok hidangan semua ready ya, dia relok sikit dia berdiri dia berdiri alah plastik apa semua cer jada hukum elak buah saya dulu tengok tu pun makan di buah dia tak nak tengok benda tu habis dapat dia pasal saya makan apa semua dia bagi sikit je buah ni cukup ni mata lu yang besar buah tu boleh sikit buah ni buah ni jeruk dia ingat suam dia suam sendiri habis kau dia bagi benda apa lah dia tangkap dia pokok-pokok dia pokok adalah pokok bagi ke batang dia dia pukul di muluh jangan kau lain begitu kita kita atau abu panjang sikit ekstrem di pokok main main pokok aku betul kalau lambatlah seperti aku tengok betul saja kau payah dia pergi ayo tengok aku nanti syurga itu lah ada dunia lupa yang tak dia Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi macam ni punya layanan surga hak perempuan cakap perempuan tidak dari halal bagi kita hak laki-laki windan dia bagi khatam pula laki-laki macam mana tunggu masuk syurga tengoklah janji Allah subhanahu wa ta'ala dekat kita macam Tolonglah setelah Tuhan cerita syurga esok dia nak bagi macam ni semua Tuhan beritahu berat dia kata apa ni'mat mana lagi yang aku aku nak teruskan aku ni orang takut dekat aku aku nak bagi dua syurga dalam syurga aku nak bagi ni'mat macam dia punya banyak apa lagi yang aku tak bagi dekat engkau ni'mat apa lagi yang aku tak bagi dekat engkau semua Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiima 'aydani tadriyan. Dan pada kedua syurga itu ada dua mata air yang mengalir keduanya pada mana-mana tempat yang dikehendaki oleh ahli syurga itu. Satu mata air namanya dia at dan satu mata air namanya al-Salsabil. Dalam syurga itu ada mata air. Fa ayi ala'i Rabbikuma tukanzuma?" Tuhan kata, nak mana lagi yang kamu nak dustakan. min kulli dusdakan? Tuhan kata, pada kedua syurga yang aku nak bagi esok ni. Ada segala buah-buah kayu dunia di dalamnya. Nama kata pokok buah-pokok kayu dunia ni ada semua di sana. Tentu jangan tanya pula, ustaz nak tanya esok. Dalam syurga itu buah pulasan dia ada agak Wah, saya hanya buah pulasan. Tak pasti saya suka buah pulasan. Saya muhtan tak apa suka. Saya suka pulasan. Saya takut esok dalam syurga tak ada pulasan. Pulasan. Apa yang tak ada dalam syurga? Dalam syurga ni, Tuhan kata apa? Fihiman. Di dalam ketua dua syurga itu, Min kulli fatihatin daunjat. Namun kata pokok buah-buahan yang ada dalam dunia ni ada di sana. Bahkan tak ada, ada di sini ada di sana. Wallahu a'lam. Nah, ha? muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Dan dia kata pula ada dua macam pula basah dan kering. Buah ni ada buah basah, ada buah kering. Tiada tiada kayu di dalam syurga, melainkan manis sekaliannya pokok-pokok kayu, rantin kayu, dahan kayu apa juga yang ada dalam syurga ni semuanya walaupun pokok seumpama tu ada di atas dunia ni baik dalam syurga mana contohnya apa akan rundul akan rundul itu baik di atas dunia ni di syurga, saya tengok, pokok ni ini macam belakang lapung. Pokok apa ini, nampak di-pati, bini kita ketah. Pokok tak menuntun. Adakah rupai ni. ambil-ambil rasa mana? Sebab apa? Kata Tuhan, saya bagi saya. Apa juga pokok yang ada di dunia, ada di sana. Beda dia apa dia, kalau akhir dunia, pokok itu, pahit, sana mana? Sebab apa? Pasti syurga. Maka dia jadi mana? dan jika di dalam dunia itu pahit sekalipun dia akan jadi mukmin seperti mana timun dendang dan juga akan menuju ke surga akak lihat contoh ada dulu apa saja kita tengok kita lemon ada dulu akan masuk surga manis akan menuju dalam surga fa bi ayi ala irtikum ataka tuhan kata nikmat yang macam mana lagi yang kamu nak dustakan mereka itu tuhan bagi mestiin pada furs batinnya min istagroh dan berlari, bersandar, bersila mereka itu di dalam syurga atas beberapa banyak hamparan yang batinnya yang di sebelah bawah hamparan itu daripada istabrak dan zahirnya. Hamparan belah kte itu daripada surdus. Memang macam tu, yang saya Allah punya detail dalam Qur'an. Masuk surdo itu. Dia kata surdo ini penuh dengan hamparan hambala. Hamparan di surdo ini kte, yang kata kte di surdo ini belah kte pun bandung, belah bawah pun bandung. Kte yang kita beli di Pakistan di ini, ini, ini. belah bawah betul belah atas belah atas pun bulu miang ke itu pun di tengah rumah boh tengah rumah karpet dulu syurga itu kata karpet macam ni yang quality sana syurga esok dia bagi apa dia kata karpet yang Allah nak bagi di syurga esok sebelah atasnya baldu sebelah bawahnya baldu sebelah atasnya baldu baldu baldu lembut sebelah bawahnya baldu kasar tapi baldu yang Allah nak bagi di syurga itu dia kata apa dia? daripada istabrak dan akhirnya daripada sundus hmm. makna istabrak yang makna kata kata baldu istabrak itu ialah apa? sutra kasa Nuhadu belah belah bawah itu sutra kasar. dan sundus yang di sutra belah aceh itu sutra halus Kau kebija cerita kita jumpa dia pernah dalam dalam nombor bantu. Macam itu punya uh, permaidani yang Allah sediakan dalam syurga. Dan, Tuhan cakap dan buah-buah kayu, dua syurga itu hampir dapat dicapai oleh tangan sama ada waktu berdiri, ataupun waktu duduk, ataupun waktu berbalik. Yang kata duduk dalam syurga ini, buah dia macam buah yang ada dalam syurga ni kalau berdiri pun boleh ambil dengan tangan berudu saja kalau nak duduk-duduk pun boleh pegang dengan tangan macam tu saja dia kata kalau sambil duduk berdiri pun kalau tak kuat pun dia. sung Allah Subhanahu wa taala na hab ni nikmat kat dia nak bagi kepada kita isu ni sampai macam tu sekali sampai macam tu sekali Bungo ni Allah buat kepada kita tanam pokok dodo, buah jadi sampai meleraik sampai kena pun kita solat tak jadap, syurga isu. Ambil itu isu, nak anda berdoa dengan dia, ambil bungo. Allah nak bagi gambaran kepada kita ni dahsyat yang kata nyaman dalam syurga ini. Maksud dia apa dia? Jangan lepas peluang untuk masuk syurga. Itu maksudnya. Tuhan lagi kita sampai macam tu dalam syurga itu. Fbi Ali Allah yang Rabbikumatukalibal maka nampak yang firman Allah lagi yang firman Allah. Firman Allah, "Fi hina kasirat dan di dalam syurga itu beberapa banyak istri." Yang menyimpan pandangan mata mereka itu atas segala suami mereka itu, iaitu yani yang berbaring di dalam syurga daripada benda manusia dan jin itu sahaja. Tetapi oh, nanti yang masuk syurga esok ni Allah bagi dekat dia hurul ain bidadari yang bidadari ni mata dia tak tengok orang lain dah melihat kita. Ya? Oh. Bini kita ke dunia di rumah kami, ya? bukan bini kita, bini orang lain, bukan? Kita boleh tengok, walaupun dia ada buksak juga, jadi dia angkat ke sini, lagi angkat ke sini, tengok, memang tengok mau, orang lain, eh? yang tengok aku juga lah. aku yang buat bekerja cari makan bagi ke orang lain, kita kata-kata yang dulu. Oh, yang kata dalam syurga itu, Bidadari yang Allah SWT menjadi istri penghuni syurga ni Mata dia pun tak tengok online. lain Mata dia tu kira kenai kita je Tak kenai orang lain tak lah. Allah SWT beritahu dekat kita teman-teman itu hmm? Kata mereka itu Yang ni kata istri isteri, -isteri pembunyi syurga yang bidadari ni Dia berkata apa? Demi kemuliaan Tuhan aku yang ada aku lihat di dalam syurga yang terlebih cantik, terlebih handsome, terlebih ganteng daripada engkau. Ganteng taklah apa saya sebut. Ini dia sebut yang terlebih cantik daripada engkau. Dia kata, nak dekat lelaki dia. Dia kata, abang, bagi saya, abang koranglah yang paling handsome, yang pernah saya jumpa. Kita pun bisa kena. Seperti ini, angkatan ini, Enggak, syolatlah isu tuhan dia bagi, bukan sahaja keperluan fizikal, dia bagi juga keperluan spiritual. Keperluan spiritual siapa dah saudara? Puji-pujian, itu spiritual. Kita kalau kita kerja kerjaan, kita jadi ketua jabatan, kita kenal ada ni, Elemen-elemen apa nama puji-pujian spiritual, kita kenal. Kita ada staff kita, kita ada kaki kita, kita, kita, kita, kita bila dia apa buat kerja apa lapar sikit main tak lagi dah kita tengok-tengok orang kita tak bagus puji ni akan tak bagus tu tuan-tuan dia masuk dari pintu curi dia nak pelok tak curi pintu dia, dia short pasal puas putih ni benda ni benda ni Quran aja, kuran lah dengan bini pun sama lama, ya. lama-lama sekali dah jangan ke dadung lama-lama sekali makan-makan lain ni ambil resipi mana ni sebab tak boleh macam Allah sudahlah dia tu belanja ni syok pada laki budinya dia kata menikah 25 tahun tak marah puji hari ini, puji pujinya ada apa-apa kerajaan ada puji sendiri sekali sekala kena bagi kita ketua jabatan orang datang kita pi kursus pi kosus kelompok kalau kaui kali dan enggak mana dapat semua balik main dalam pejabat ada berorang 25 orang staf Beli gol dan ki host dan chain. harga bagi di bawah satu elok kerajaan kita pakai tak habis eh elok untuk kita main orang kita tobalah dekat kita belilah ki gol tadi 15 dan 20 atau 25 orang balik main panggil masuk motorlah panggil macam semua orang masuk macam mana saya tak ada apa ada kita panjang lah dia kata okey abang semua tak nah, <gulang>, suku, kutang, masuk. Masuk, apa. nak ambil tu, lagi di mampu bang orang itu tak ada lagi macam apa? sebab kita tak ada puji-puji sentuh syurga itu abang masih benar ni abang sentang naik bidadari yang kata dekat kita dia kata abang saya tak pernah tengok orang yang seganten abang air hey. Ganteng atau gantang, Ganteng atau Gantang Ganteng atau ganteng? Apa enggak gantang, Nama enggak? Puji-puji aku, wujud dia dalam syuruh doa. Dia kata Alhamdulillah Tuhan yang jadi engkau suami aku Dia appreciate kita Dia tunjuk pada dia Kita adalah zero Dalam hidup dia Dia kata Alhamdulillah saya datang atam. Jadi suami saya Tuhan Siapa yang tak suka dipuji? Tak Yang tak suka dipuji? Ya, kita dengar kadang-kadang Kadang-kadang Hari lahir kita Anak kita duduk mengajari Lepasih mana, Hantar meja ke SMS dekat kita Selama bulan tahun Sekarang lahiran ayah Yang seberapa semua Ayah You are popular Berhujung Walaupun du maaf Baca Inggeris ni eh? Tulis doa putih Sikit Sikit tak, dunia orang tu itu, you are my hero. Percaya banglo, banglo. Anak orang itu semua tu ya, you are my hero. Pandang bos hero kita ni, dah jadi hero. Mak oren Saya duduk dulu kalau kerja dulu kan. Bila main hari hari ibu kakak apa, anak dia nipu, kak ucapan hari ibu nipu sendiri tulis tulis kata kata yang yang apa yang menghargai ibu hari dia nipu umpah tulis yang menghargai ibu hari bila dapat ibu kau, teriak apa, kita tengok Allah itu berapa lama, jaga kita kan anak buah bukan beli ni, buat ni. Waktu ni Tanya apa? Tulis apa? Mo apa? Apa dalam hidup dia? Tergoyang, sentuh handuk, sentuh handuk. Jadi sentuh lubuk yang paling dalam dalam hatinya. Lubuk sekalipun dia usil sekalipun cerita dia yang macam tu. Nak nak sentuh handuk, nak sentuh ni, tapi sampai ke lubuk tu, tu tidak sentuh. Ayo macam dia dia merasakan tu kepanasan kasih sayang anak dia tu panas. Ayuh betullah ya Allah tak boleh cakap. Oh kita kata bagui lah si tu dapat anak tu kita pula pusing pula lagu tu. Kalau kita tak hayat ni. Oh kita tengok kita tu lagi. Kita kata si tu tak semua orang dapat anak macam si tu. Kita nampak lubuk tu dah kenal Lubuk tu dah kena perban inilah. Inilah yang Quran ajar kita. Dia suruh, dia deso kita benda-benda macam ni, benda-benda macam ni. Hari ulang tahun kelahiran kita. Bukan soal Nabi beriket tidak tingkat Mak kita yang kita nak kenang. Pasal apa? 45 tahun dulu dia bertakung nyamuk nak lawan kita. Bukan soal kita nak korong tidak tidak yang kita kena ingat. Tali pun 12 1 minit tali pun dah. Mak, terima kasih mak. Terik dia, motor Entah tu, bang alam mo' ni, jangan takut buat benda macam Bukan kita nak pergi dia teriak Bukan kita nak pergi dia teriak, tapi kita nak bagi dia teriak, kata kita teriak, dia. Kita punya yang Bukan kita tanya dia, mo' ni semua nak makan apa? Saya nak ceritari Mo' ni tu saya habis cuti Muslim ni tak Muslim makin dirahmat dia berpikmul Oh, bukan perlu dia dalam lah, lah, petang ni, Pertanyaan tu baca-baca tadi, Nabi dia pergi dulu, Takut saya lari dulu lah. <San> ha? Oh tak? Tak boleh pangkat. Baru Nabi dia baca hadis, Ketika bunyi apa Nabi sampai dulu, Ini orang-orang boyah dia ya, lari dulu. Sebelum, uh, Bulan depan tak ada lari Muslimin dan Muslim, yang dia, rahmatkan Allah ha? setelah. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat ini. dia kata lam yakun insun qablahum wa najjan Maksudnya dan tiada jima akan mereka itu yang dia akan isteri-isteri bidadari itu oleh mana-mana manusia dahulu daripada suami mereka itu dan tiada jima oleh mereka itu oleh mana-mana jin budak Beda yang nak mai soleh, yang nak jadi teman kita dalam syurga soleh kita sahaja yang memilikinya, begitu. Dan maka mereka itu daripada bida dari ataupun daripada penghuni dunia sama saja. Nabiul oh, Ayyub menguraikan dalam tulisnya, Ibnul Qatir guna dalam sebuah benda Bagi penghuni syurga, yang dia penghuni syurga, isteri pun penghuni syurga, dia boleh berdoa dekat Allah, dia boleh minta dekat Allah, dia boleh minta, Ya Allah, dia berkata. Aku mohon isteri aku Yang 50 tahun Hidup bersama dengan aku Di dunia dulu Yang senang sama-senang Yang susah sama-susah Yang sama-sama bangun -sama Tengah malam untuk tahajud kepadamu Aku minta kepadamu ya Allah Izinkan dia teman aku dalam syurga Allah perkenankan permintaan dia Allah perkenankan permintaan aku nah, Jadi orang perempuan Tengah jadwal di bebek Pernyataan aku isteri saya minta dia masuk surga, dia, dia sebut kat Tuhan dia ya Allah dia kata aku dengan saya dulu tahun dulu jangan bagi nampak kata-kata yang saya tak mau <tuk> dia <laughs> habis habis <tuk> kan jadi jaga bagi anak yang, yang sekira-kira dia masuk surga dia panggil dia minta ya Allah bagi mai Hidup sama aku susah sama susah senang sama senang bagi mai aku nak duduk dengan dia dalam surga Allah taala ha? kan bukan saja Allah tak mai dia juga mendapat keistimewaan seperti mana tidak dari yang setiap kali dia bersama dengan suami dia dikembalikan darah kepada dia. Kehalal budur, lembut wel. Eh, nak dekat buih berapa? benar-benar. Nah, Muslimin dan nah, Muslimah yang di rahmati Allah subhanahuwataala Allah katakan biayi ada Maka naekan macam mana lagi yang apa nak terus tentang Dekat ni kita baca ayat 57 Tuhan Kristus ni emak ada kita kita untuk belajar maknanya abang dia tuh tak lagi daripada akhir dunia sampai dah masuk surga ni emak do main do main do main do main Allah bagi bagi kita apa lagi ya kita nak dustakan Allah Subhanahu Wa Taala firman Allah keanaunul Yaqoob waljannah Maka seolah Allah lah isteri kamu di dalam syurga itu Seolah olahlah lah mereka itu seperti yakut yang merah pada bersihnya Dan seperti batu marjan pada putihnya Isteri dalam syurga risuh ini macam batu permata Bersih, cermin, hebat namun begitu Iaitu batu luk, -luk yang kecil-kecil Awal jadikan isteri di macam matanya macam wal merjam, macam konformista, macam mutiara, macam barang perhiasan yang mahal-mahal. Allah bagi nampak macam tu. Kerana Allah sabiati ada iradiku mana bukan Maka apa lagi nafkah yang kamu nak dustakan? Hal jaga, ultehsan, iladtehsan. Orang kata makan tidak ada balasan kebaikan, balasan kepada ketaatan itu Melainkan kebaikan jua yang Allah bagi. Kalau atas dunia kita buat benda baik. Akhirat tentulah balasan Juhan bagi balasan baik. Itu maksudnya. فَبِئَيْ عَلَىٰ اِرَفْدِكُمَ تُكَلْتِبَانِ Maka ni'mat apa lagi yang kamu nak duskakan. فِرْمَ اللَّهُ وَمِنْ نُونِهِمَا جَنَّةً Dan daripada lain dua syurga yang tersebut itu. Ada lagi dua syurga bagi mereka yang takut kepada Tuhan kat ha sini kerana kita takut dekat Tuhan, Tuhan bagi dua syurga dekat kita. Mai ayat ni pula, ayat 62 surah al rahman ni Tuhan kata apa? Selain daripada dua syurga aku bagi itu, so, ada begin pula aku nak bagi. Allahu akbar. Maksimumlah. Kalau dalam bahasa kalau greter ni dia akan infinity. Infinity Dan tak bolehlah. Tak boleh nak cerita lah betapa besarnya ni'mat Tuhan yang bagi kita ini. Tak boleh cerita. Semacam mana ahli syurga bila dia duduk dalam syurga ini Allah bagi dekat dia ni'mat. Allah bagi dekat dia ni'mat. Allah bagi dekat dia ni'mat. Sampai sekirah-kirah ahli syurga sudah ingat dalam hadis cerita ini. Ahli syurga ni duk ingat apa dia dekat ini Dia beritahu Tuhan bagi dekat aku ni Aku tak pernah sangka Tuhan nak bagi banyak macam ni dekat aku Dia tu ingat seperti itu Tiba-tiba Allah -tiba, tanya dia lagi Allah kata kamu mau dah. Aku nak bagi dekat kamu lagi satu ni'mat yang paling besar Terpinga-pinga dia Ni aku dulu dapat lorik pun Aku tak pernah sangka Nak dapat macam ni Ada lagi ke ni'mat yang lebih besar daripada aku 2,000 orang ni Tuhan kata ada Pembunuhi orang tanya Tuhan Dia kata apa lagi Nehmat yang yang aku tak dapat ni Tuhan kata apa Keremaanmu Keremaanmu Tuhan kata aku bagi rekor aku Dekat hari Habis Maksimal Tak ada lebih daripada itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmatkan Macam kita ada mahu ada apa? sampai hari akhir mo' kita ayah kita sebelum dia habis umur dia di sikir kita dia kata mo' bangga dapat nak Allah Allah habis habis bersalam kita dalam banyak banyak benda dia boleh cakap mo' kita pika tak perlu juga kita ni dekat-dekat habis ni mo' kita banglo mo' bangga dengan mo' kualiti mo' dahilkan mo' Dia pun mengucap, dia pun habis Tak tahu Allah, tak tahu Kita ada apa pun, ada mana? Apa ini yang pula Apa ini yang pula Itu bakumah Dia beritahu Allah, dia ada dekat kita berapa? Allah subhanahu wa ta'ala Mereka kata dekat ahli syurga Allah lagi tak ni'mat lain tak pernah pergi Dia kata ada lagi Tak ni'mat lain Allah kata ada, apa dia? Kelembahan limin da muslimin wa rahmatullahi wa salam. Maka Allah beristawa min dunihi na jannatan. Selain daripada dua syurga aku harap macam tadi, ada lagi dua syurga aku nak bagi lagi. Fabi ai ama rabbikuma dukal qitan. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu nak dustakan? Karena Allah syurga itu hitam keduanya, yakni hijau tua. Daripada sangat hijaunya pokok-pokok dalam syurga itu keadaannya mudah mada cantik syurga, ini. cantik syurga. Fatiha ada iradikumatukadibad, maka bagaimanakah mana lagi yang kamu nak dustakan? Firman Allah Bismillahirrahmanirrahimahadalah pada kedua syurga itu dua mata air yang mengalir tidak putus-putus. ulang lagi sekali. Dalam syurga ada dua masalah yang فَمِئَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدْ فِيْلَانِ Ni'ma apa lagi yang kamu nak duskakan فِيْهِمَا فَاكِحَةٌ وَنَحْلٌ rumman. Di dalam syurga itu Ada di dalam yang itu buah kayu Yang ada atas dunia ada di sana Dan ada buah tamar Dan ada buah delima Yang ini menjadi makanan ahli syurga Dia ulang lagi Tadi juga ulang Allah ribbit lagi berlamat. Faa bi ayyala ilrabikum atuk dzibah. Negeri apa lagi yang kamu nak teruskan? Fi inna khairatul hisam. Maknanya dalam syurga itu, di dalam syurga yang dua itu ada beberapa banyak perempuan yang baik perangainya, yang cantik awal pagainya, dan itu dari. Dalam syurga, Allah sediakan yang cukup cantik yang aku tengok, cantik di itu. Maka perempuan anak Adam terbihak daripada hurul air dengan 70 ribu kali ganda. Dengan sebab iman dan ibadah mereka itu dalam dunia pula. Ada pula satu riwayat main di kitabah, perempuan yang dalam dunia, isteri kita yang dalam dunia. Dia lebih baik daripada hurul a'il ini Lebih baik daripada hurul a'il dengan tujuh puluh ribu kali ganda Kalau sekiranya dia satu yang beriman dan beribadah kepada Allah Masa dalam dunia Allah bagi balik Allah bagi balik kepada istri yang balik a'il ini Di akhirat esok Dia lebih mulia daripada hurul a'il Yang menjadi kemerlihatan di syuruh Tuhan dia tak kisahkan tidak dia tak tetapi sabarita anak janji diri saya banyak usaha saya esok saya kalau boleh saya tak maulah boleh dia mobil dia juga ada duga oh itu gampang itu gampang itu mudah begitu nak bagi huruf alif tu lagi susah daripada anak minta hak lama dia tak apa jadi gampang mudah begituah kedua-dua atas dunia macam mana lagi cerita Nabi cerita dalam hadis macam mana? Nabi kata kalau kita bangun untuk tahajud kawasih ayam dibuka bini supaya dia tahajud dengan kita kalau isteri bangun untuk tahajud kawasih ayam dibuka kita supaya kita tahajud sama dengan dia dua ni di sana itu cantik gandingan yang mantap gandingan yang yang paling ganti dua ni habis seorang lagi tak dipakai habis Perbincangan kita di sana. Nah, baik. Tapi lagi ada irafiku masuk kedidah. Maknanya apa yang macam mana lagi yang kamu nak dustakan? Hulun maksuratun fil khiam. Anak bidadari yang disimpan sekalian mereka itu di dalam segala khemah. Yang makna hulul ahi itu hul itu makna dia sangat hitam mata hitam dan karena putih mata putih. Perkataan hur Hur Ain Hur itu Hur Perkataan har Wawro Hur ataupun ahwah Halif har Wawro Ahwah Hur maksudnya apa? Kalau mata hitam, hitam betul betul. Kalau mata putih itu putih betul putih Kalau mata hitam, hak putih itu kunis dan hitam penyakit dia tak jadi bila ha? dari. Dia mengatakan awal mata putih, hak putih Ha, yang ni tindak minum berlumpus Bagi lebih sikit Yang ni reject Tak mahu dia menimai, Maksudnya apa? Anak bidah dari Yang mata hitam Dia cukup hitam Mata putih Dia cukup putih Dalam satu hadis pula Nabi SAW Mata hitam cukup hitam Mata putih Cukup putih Dan mata luar mulai oh, Tu nak habang Kata segor Dia ni dulu kata Mata tepet Tak segor Sepet segor Darah dia lah Hak mato luai ini segala cara ya. dia. Ha, ah tapi kalau mato luai ini dia segala gila macam tu. Nah ha? baik. Jadi dia kata ni daru kemong itu pula umpama manusia lah yang berongol. Ya, Jadi lubang kan di oleh bila dari cerita apa? Eh? Harga dalam kemong tempat anak anak bida dari ini doh mengimport. Tapi ada irasikumat tu kacir bah. Maka nikmat apa lagi yang kamu nak duduk? Lalu yakni kuna insanu kabla huwa yang tiada jima akan mereka itu, manusia, dulu daripada suami mereka itu. Dan tiada jima mereka itu, boleh jim. Tadi lagi sebut, lagi sekali. فَبِأَيِّ أَلَا إِرَحْبِكُمَ تُكَتِّبَةً Maka ni'mat yang macam mana lagi yang kamu nak duskakan. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَةٍ خُضْرٍ وَعَلَى قَلِيٍ حِسَانٍ Berbaring Ataupun untuk bersilap Ataupun untuk bersantap mereka itu Yang di ahli syurga itu Di atas raf-raf Yang dikain yang baik Yang dihulur daripada atas katil Ataupun hamparan dan bantan Ataupun dihulurkan khasam Tahu kita dia nak cerita Sampai permadani Apa hamparan Nak berkita dulu tubuh, Dihampak Ni angpak bagi kita dulu, ni nak angpak dalam syurga ni punya sejajar Macam tangga-tandas kebesaran raja macam dunia ni Dia pakai baju panjang belakang Baju tu dia punya apa, dia punya sayap superman dia tu Panjang belakang, 40 orang pergi angkat sayap tu Nak tunjuk kata-kata kebesaran raja dai tu, boleh konjuk saja aku tak kira ni kalau nak lari nak apa dengan duit ada saya semua biasa tapi digantung dia akan belakang raja-raja ni pasal apa perlu nak tunjuk kehebatan dia tu dia punya sayang submen tu apa perlu orang tu bukan aku tak kami dia boleh jalan di depan nak tunjuk hebat tu Demikianlah dalam syurga, saya ketahang yang ahli syurga nak duduk dihuluk oleh hadam-hadam syurga ini. Leputlah ke tempat kita nak duduk dihulukkan. Nak tunjuk penghormatan ahli syurga itu. Tapi ayat ala irafdikumatukad dibalat. Maka dengan apa ni'mat Tuhan yang kamu nak dustakan. Kerana rakan semua rafdik dengan jalal dan ikram. Maha besar Tuhan kau ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Lahju itu benda sahih. Lahju itu 945. Kan? Insya-Allah, dah banyak kita akan masuk surah Al-Waqiah. Jadi surah yang yang Nabi kata salah satu surah yang boleh menyebabkan rambut Nabi jadi berubah. Surah ini surah Al-Waqiah ni. Dia diturunkan tentulah pasurah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, kiamat Yang kata kiamat Macam mana kiamat? Dia cerita, dia dalam surah pah, surah pah, Dia pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, surah pah, Daripada tanda-tanda kecil sampai dia main tanda besar ni Ada orang tanya Ustaz Agar tak turun dajjal, Dengan ayat itu dah maju ni mana dulu Mana kelihat tu nak, nak susul tu Tanda-tanda kiamat Ustaz ni yang kata Nabi Rissa turun main ni Nabi Rissa turun main tu lepas tu jadi macam mana Ni cerita-tanda-tanda -cerita kiamat Ustaz, yang kata Nabi Isa turun mai tu berapa lama dia dok dekat bumi ni? Banyak benda yang orang nak tanya tentang kiamat ni. Ustaz, yang kata Nabi Isa ni dia turun mai dia kena jadi imam ahli ni macam mana kan? Ada orang nak tanya banyak benda tentang tanda-tanda kiamat ni. Betul, -betul ke yang doktor makdi tu Nabi Isa? Agar diwaktu ada kejadian doang katanya ini cerita besar, tanda-tanda besar, iya Belum lagi cerita jika dzul zidah bil alu belum lagi. Belum lagi cerita al mal qari'a, wa ma adzra kama al qari'a, yoma yaqoonul nasuk al qara'il Belum lagi cerita tu. Belum lagi main cerita Yang Allah nak goncang bumi Nak tengok apa nama Bukit berterbangan Belum lagi Banyak lagi bendangan aku nak cerita sebelum tu. Maka surah al waqiah ini Dia surah yang menceritakan Kalau tidak detail pun Sebahagian besar daripada kubur hara siangat Ada dalam surah ini Kaminul Qur'an katakan wataranna tasukar wa ma hum bisukar wa, wa lakinna adzaballah syadid Tu'alqa bila tandae di kiamat di roh hawa ni macam mana wataranna tasukar kamu nampak manusia di macam baru warna um bisukar azab kat tadi sebenarnya pertama oh walakin adzaballah syadid tapi yang angkong, masalah, maanduri, yang nampak adalah bahagia orang memadu ini. Bagi apa? Bagi yang antar Allah. Bila nak maik, yang manusia nak taksah. Dalam bahasa kita ni, dia kata apa? Jadi cempar. Jadi cempar. Yang hari-hari kita tengok langit, biru, kalau kau tengok, tengok, dia pecah. Langit, pecah. Kita tak pernah tengok. Hari itu kita tengok. Yang hari-hari kita tengok air laut ni, ombak luma yang fahaz bin dasyat, kita pernah tengok tsunami. Itu saja. Tengok-tengok bila main yang kata hukum Allah kiamat ni, laut tu pecah. Kita dah berpikir, tengok laut tu jadi ombak tinggi, ni laut pecah. Maka mana laut pecah? Quran cerita kata laut pecah. Maka dengan kekal itu, kiamat ni adalah satu cerita hukum Allah yang sangat dahsyat. Yoma <tuhai> cuba kulu zati hamil hamla terhadap hari kiamat adalah hari di mana orang bukan yang hamil yang mengandung tepacuk kelok kandungan dia cukuplah ayat itu cukup menggambarkan dahsyatnya dia kulu zati hamil hamla kulu anu dar kandungan dia tak kira bau dia main kiamat tu sebelum Anak-anak ni baga-apa? Dahsyatnya kiamat ni Dan sebelum nak jadi kiamat tu Azam pula hadis main koteti Hadis main koteti Cerita pula Sebelum nak kiamat berkini Allah mencipti up main satu Angin lembut Yang angin tu Kepada siapa-siapa yang dalam hati dia Ada iman Walau setengah darah Dia kena angin tu Main masuk bawah dia Baca dalam hadis Mati dia. Ya? Mati dia. Ya? Satu lagi, masa nak jadi, hak kata lalu pecoh, hak kata daud pecoh, hak kata bukit Taurang tu, yang akan merasai benda ni, orang-orang yang langsung tidak ada iman dan hati. Ni, yang kata cerita kiamat ni, tak syar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir ini yang datanglah dia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi paham sangat tentang apa sikap kiamat ni Nabi baca ayat ni dia baca ayat ni macam tu do doa Nabi hati dia menangis dia dan Nabi kata apa boleh menyebabkan orang yang takut tak berubah segera berubah Muslimin dan muslimain rahmatullah so, itu cerita dalam surah al-waqi'ah ni dia buat cerita kutub kiamat dan keadaan ma manusia ketika dia hisap di masyar. Dalam ni paling manusia duduk kat masyar ni kalau kita biasa di bi haji, biasa pergi bi umrah haji, kita tengok keadaan di Arafah tu kita kata taksyata. Nah, hmm, itu kecil. Masyar itu la bila. Dan di manusia disuruh ini Ayat dalam surah 2 wakirah Dia akan dikit cerita dengan kita Keadaan di mahsyat itu Allah divide Allah bagi manusia Tiga kelompok Kelompok satu Kelompok dua Dan kelompok tiga Siapa di kelompok satu Siapa di kelompok dua Dan siapa di kelompok tiga Dan apakah nasib yang akan ditanggung oleh tiga kelompok ini Surah Al-Waqi'ah akan cerita dengan kita Sejala pikir Nah, muslimin dan muslima ini rahmatkan Allah. Sedia? Kita tak ada apa? Melainkan dengan bantuan Allah saja. Kita selamat. Kita tak ada apa? Sapa dunia ini tak ada apa? Melainkan Limpah rahmat Allah. Benah kesian Allah. Kita akan terangai. Kalau kita tak jadi orang yang Allah kesian masa setiap dunia ni, Akhirat kita tak akan dapat kesian Allah. Dan sekali kita akan jumpa isu hadis. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Ada tiga golongan manusia. Yang mereka ini Allah tak mau pandang mereka, Allah tak mau ampun dosa mereka, Allah tak mau tengok amal mereka di masyarakat itu, ini. Satu tiga golongan Jangan sampai kita berlakpi tanggul dalam salah satu daripada tiga ini. Bukan sahaja Allah tak mau ampun, Allah, Allah tak mau tengok, Allah tak mau ampun. Habis kita. Muslimin dan Muslimah yang terhormat dan sudah apa yang menunggu kita untuk bagi sehat pada kita Allah bagi kalangan masyarakat kita insya-Allah bulan depan kita sambung surah al-wakiah nah Allah aati berkaitan dengan tasbih kafarah dan surah al-'asr bismillahirrahmanirrahim وعادة وعادة عن سادة رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد أيها الناس من عباده وعباده يا ربنا فرحنا بما يرضى إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا وبمحمد النبي والرسول اللهم افتح لنا في روح العارفين وارزقنا احمانا فينا بجاه قدر المستطين اللهم افتحنا فينا وعلينا التأمين ودعنا زرار المستقيم اللهم فإن الحق هو القوة النافذة وهلنا الضغط لهم ونزلنا بكنا الله يجعلنا على المعالم رحونا وتفرق عنا من بعده وتفرق عصونا والسلام الله على المحمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد للآله رحمه رحمه السلام عليكم